Yuslih lakukan amal kamu, yagfir lakukan zinub kamu, dan wa rasulahu Faqad faza Rasulnya, sudah Amma ba'd Ama bagus. Saya berbincang dengan Rasulullah SAW. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak. menyambung kasih banyak. tafsir ini banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بعمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل وروبها dan demikianlah kami balas orang yang melapai batas Dan tidak yakin kepada ayat-ayat Arab ini. Sungguh azab di akhirat itu berat dan lebih kekal Maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka Iaitu orang-orang musyrikun. Lebih banyak generasi semula mereka yang telah kami binasakan Padahal mereka telah melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kewasan Allah Bagi mereka yang berakal dan kalau tidak ada satu ketapan terdahulu di rahmmu Serta tidak ada batas yang telah tentukan iaitu ajal pasti siksaan telah menimpa mereka maka sabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka katakan dan letasbihlah dengan mujiratmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam dan tasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di hujung siang agar engkau merasa senang problemnya yang rahmati dan dikasihi sekalian di sini Allah telah menjelaskan Demikianlah kami berdalasan kepada orang yang melampaui batas, mendustakan ayat Allah Subhanahuwataala di dunia dan di akhirat. Perkara ini kalau diperhatikan surah sebagai contohnya ayat ke-34, Allah menjelaskan perkara yang sama kepada mereka ingkar ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahum 'adabun fil hayatid dunya wa azabul akhirati asyaqq Wama ma lahum min Allahim min waaq mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras tidak ada seorang pun yang menyenyui mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala kerana itu Allah jelaskan wala azabul akhirati yashadu abqa sungguh azab akhirat tulibrat lebih kekal maksudnya lebih pedih dari azab dunia lebih kekal bagi mereka mereka kekal dalam azab itu kerana itu tuan-tuan Mereka ibu-ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada mereka yang berkaitan dalam kes li'an suami isteri Nanti ada peluang kita bincangkan tentang perkara yang namanya li'an. Mula anak seorang lelaki menuduh isterinya sebagai contoh terlibat dengan zina, maka masuk dalam bab li'an. Tidak mahu mengaku anak yang lahir akan lahir nanti daripada beninya. Jadi Nabi yang sallallahu alaihi wa sallam dia azab, inna azab ad-dunya ahwanu min azab al-akhirah. Kemungkinan azab dunia ni lebih ringan banding azab akhirat. Api neraka yang api neraka yang akan dikenalkan kepada seorang itu 70 kali ganda lebih daripada apa yang ada kamu rasa di dunia pun kamu dah tak mampu lagi nak mengatasinya. Ekhwatibillah. Kemudian datang ayat yang ke-118 mengingatkan kaum musyrikun tentang betapa pentingnya kamu untuk taat dengar perintah Allah Subhanahu wa beriman kepada perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kamu ambil pengajaran. Kamu dengar cerita Nabi yang kamu yang terdahulu. Kamu lalu di kawasan yang pernah dimusnahkan. Sekitar ini di utara Hijaz sebagai contohnya Madain Saleh, tempat bagaimana tempat mereka derhaka kepada putusan Nabi Sebelum itu, lalu Allah binasakan kepada kaum Nabi Saleh itu. Mereka binasa tidak tinggal apa pun, Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat lalu di kawasan tersebut telah kita bincang dalam Berang tabuk menurut cerita sahabat yang lalu, para sahabat memberi kepada untuk mereka minum berhenti lama nabi larang. Bahkan ada yang cuba buat roti membenarkan ayat yang telah berisian nabi telah menjelaskan. Sallallahu alaihi wasallam roti yang telah diperbuat itu tidaklah dimakan kepada untuk tidak layak untuk dimakan oleh orang beriman. Mereka menyaksikan semua itu bukan orang Islam saja, pura orang, orang kafir, musyrik pun lebih ikhlas untuk tujuan benar perdagangan. Mereka melihat kesan kesan untuk bangunan yang kosong yang telah ditinggalkan tak berpenghuni lagi. Inna fi zalika la ayati li ulil sungguh pada nyikatan tanda-tanda kuasa Allah bagi orang berakal orang yang akal digunakan sepenuhnya untuk berfikir telah kita bincangkan nuhah datang daripada naha yanha yang merujuk kepada bila orang ada akal ni melarangnya dia untuk melakukan perkara-perkara yang membahayakan dirinya sendiri. maka dia sebut ulil nuhani ulil akl orang yang ada akal. dulu kita pernah bincangkan juga dalam surah al-hajj ta'awuzubillahi minasyaitanir rajim Avalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'tilun biha aw adhan yasma'un biha aw adhan yasma'un biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur maka tidak pernah Mereka tidak pernah akan mereka melihat di muka bumi sampai hati mereka dapat memahami telinga dapat mendengar sebenarnya bukan mata yang buta tapi mata hati yang buta mata hati yang terdapat dapat itu yang tidak dapat berfungsi dengan betul Tentuan yang boleh kata-kata Saja lah yang sering kita dengar Allah jelaskan pula Tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka Banyak umat yang telah kami nasakan Sedangkan mereka sendiri berjalan Di tempat-tempat kediaman yang telah di itu Inilah kedudukan Golongan yang telah buta mata hatinya Sampai tak boleh nak berfikir Terus Allah ingatkan Walaula kalimat yang selawatni Rabbikalakana izamu wa ajalum muslima. Kalau tidak ada satu ketapan terdahulu Rabbmu, tidak ada batas yang telah ditentukan, pastilah azab itu akan menimpa mereka. Maksudnya kat sini seandainya tidak ketapan yang telah ditetapkan Allah swt Bahawa dia tidak akan mengazab seorang pun, Melainkan setelah ada hujah atasnya, putusan Allah sampai kepadanya dalam batas waktu yang telah ditentukan Allah swt bagi orang muda sekali, maka pastilah azab itu akan menimpa mereka sebagai baginda. Secara tiba-tiba bila. Jadi ayat Yang sedang kita bincangkan ini Menghuraikan tentang akibat buruk Impact buruk yang menimpa Golongan yang selalu ingkar Perintah Allah SWT Jadi perkara ini patut menjadi pelajaran Yang amat berharga bersiap orang Malu ayat ni Dan ayat yang berikut Allah mengecar mereka Yang enggan mengambil pengajaran daripada apa yang telah dihuraikan ini Jadi Allah mengajak mereka sedar Jangan lagi lengah Sehingga lengah itu boleh menyebabkan Keadaan menjadi lebih parah Mereka tetap menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu SWT Sungguh menghairankan apa tak pengajaran daripada apa yang mereka lihat Di lokasi bekas-bekas tempat tinggal yang telah menasakan Bahkan mereka juga melihat bekas siksaan yang menimpa mana yang mereka lihat daripada peninggalan itu tertinggal sahaja Sebagai contohnya dekat Jordan Dekat Petra al Petra, Pergi tengok Bagaimana hebat bangunan Dipahat daripada bukit Batu yang Solid seperti itu Tidak ada penghuni lagi Ini patutnya Menimbulkan dalam Diasa insaf Ini golongan Quraish ni Khususnya Yang berada dekat Mekah ini gambarkan. Seringkali melalui Kawasan-kawasan tersebut Tempat mukimnya kaum Kaumat Dalam perjalanan pergi ke Yaman Tempat mungkin kaum Samud, penduduk Aikah dekat negeri Syam, begitu juga daerah Sadum dalam Palestin Yang pernah diterbalikkan Allah Subhanahu SWT Pernah kita bincangkan perkara ini kaum Nabi Lut Bagi masyarakat sekarang, alangkah banyaknya daerah, negeri yang pernah kita lihat di timur, di barat Banyaknya peninggalan yang tersimpan rapi Kadang-kadang dari dasar laut pun dikaji, oleh pihak-pihak kafir Kenapa menjadi begitu, Tuan? teman di Malaysia pun ada tempat-tempat yang menghairankan seperti Lembah bujang contoh ini mana pergi mana pergi apa lanjutan ataupun kesinambungan daripada apa yang dahulu sebagai kemajuan yang pernah dibina di situ dahulu semuanya telah dihapuskan tidak ada lagi apa yang tinggal Jadi ayat ini mengecam siapa yang tidak mengambil pengajaran daripada sejarah yang berlaku bukan kata telah dinyatakan bahawa pada peristiwa masa yang lalu peninggalan peninggalan sejarah, sejarah ni terdapat tanda-tanda bagi orang berakal maka bagi yang tidak menyedarinya adalah maksud di sini ma -ma mafhumnya adalah orang yang tidak waras dia tak ada fikir dia tak dapat mempelajari sejarah atau membaca seperti burung katul tapi dia tidak mengambil ibrah daripada itu kemudian datang ayat yang ke-109 ikhlas filah walaula kalimatu sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalu musamma Wasbir ala ma yaquluna wa sabbih bi'amri rabbika qabla tulushi shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fa sabbih wa min ana'il laili fa sabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha silia tidak ada satu kalimah yang telah terdahulu di tuhanmu maka pastilah atau kalau tidak ada ajal yang telah ditentukan Apakah cela azab itu akan kena ke atas mereka maka sabarlah atas apa yang mereka katakan itu wahai Muhammad bertasbihlah dengan muji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam dan pada waktu malam bertasbihlah dan pada permulaan siang supaya engkau menjadi redha Jadi ayat lalu menjelaskan kebinasaan yang menimpa generasi derhaka kepada Allah SWT Kini dijelaskan mengapa yang derhaka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan Nabi diutuskan ini Belum Ataupun Mereka tidak diminasakan apa pula jadi macam tu Jadi ayat ni mengatakan Sekiranya tidak ada satu kalimah Tidak ada ketapan yang telah terdahulu Yang telah ditetapkan bersumber daripada Allah SWT Daripada azali lagi Maka pastilah siksaan serupa akan menimpa mereka Ataupun azab yang segera akan jatuh ke atas mereka Tapi Kerana ada dua duanya perkara tersebut Iaitu ketentuan Allah SWT Maka, hukuman ke atas penderhaka di kalangan umatmu, wahai Muhammad ini, ditangguhkan oleh Allah SWT. Allah sengaja menangguhkan. Menangguh itu bukanlah berarti Allah tidak mau jatuhkan hukuman. Allah akan jatuhkan hukuman juga kalau masih berdegih. Tapi masih lagi diberi peluang. Maka, sabarlah kamu, Muhammad atau kerinah mereka. Bertasbihlah, menyucikan Allah SWT daripada apa yang tidak wajar baginya. Jadi, lakukanlah penyucian ini dengan disertai... Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum terbit matahari, sebelum terbenamnya Pada waktu malam, tasbirlah juga Lakukan tasbirlah dan pujian itu pada penghujung waktu siang Supaya engkau ridah, engkau rasa senang, lapang Apa yang berlaku atas dirimu dan juga pengikutmu Wahai Muhammad s.a.w Di sini tuan-tuan Ayat kalimatun sabaqat min rabbik Kalimatun sabaqat min rabbik Kalimat yang telah terdahulu dari Tuhanmu Difahami oleh kebanyakan para ulama Dalam rinti kata ketetapan Allah Menangguhkan seksa kepada Golongan kafir yang ingkash Memberi kesempatan kepada mereka untuk berfikir Jadi perkataan Rabbik Ini tentuan Walaulah kalimatun sabakat mirabbik Rabbik ini bagi menunjukkan perkataan terbiya Ini satu daripada sifat Allah SWT Rububiyah Maknanya pemeliharaan, bimbingan Dan juga pendidikan Allah SWT Yang mengisyaratkan bahawa Allah membimbing, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Dan begitu juga kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eltrasi di sini bagi orang yang baca Tuhan kamu penyayang sebenarnya. Walaupun hamba itu ingkar, kufur, menentang Muhammad tapi Tuhan memiliki sifat-sifat rububiyah, bersifat dengan sifat Rabb yang bermaksud pemeliharaan, bimbingan, kasih sayang, pendidikan. Ani tuan-tuan Ibn Ashur, seorang mufasir yang terkemuka dari tafsirnya, Tahrir Tanir beliau boleh memahami kalimah dalam arti apa yang diketahui Allah SWT berkaitan dengan penangguhan seksa ke atas para kufar ini Allah menangguhkan seksa di Mekah kerana dia hendak tersebarnya ajaran Islam menerusi penduduk Mekah, itu Tusi dan keturunan mereka jadi Allah menangguhkan kepada musyrikun kerana akhirnya terbukti golongan musyrikun Quraisy ini menjadi penyokong kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Shura aku Kalima yang sedang kita bincangkan ini kalimah walaulaka wala limatun sabaq dijelaskan di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga waktu yang tertentu walaulaka wala limatun sabaqat rabbika ila ajalin musamma laqudya bainhum jika tidak ada satu kalima Yang antara terdahulu daripada Tuhanmu hingga satu waktu yang tertentu maka tentulah diberi keputusan di antara mereka jadi kata Ibnu Ashur yang maksud surah Kalimah ni adalah ketetapan Allah SWT yang telah ditetapkannya ketika memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi dalam firmanya yang pernah kita bincangkan sebelum ni tuan, tuan. Dan menurut surah Al-Araf, wallaqum bil ardi mustaqarumu matan ilahim. Ini ketetapan Allah. Bagi kamu di dunia ni ada kediaman, ada mata, ada kesenangan sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi atas sini para ulama tafsir. Bahagian mereka mengatakan bahawa semua manusia dapat merasa Selamat dari jatuhnya Dari kenakan seksi Allah Yang merupakan peminasaan, keseluruhan Kerana deraka dan kumpul mereka Jadi rasa aman yang ada dalam diri setiap manusia ini Selagi mereka hidup di dunia Di mana sahaja Rasa itu masih ada dalam diri Kecualilah jika rasul yang datang mengingatkan mereka Lalu mereka menentang Maka ketika itulah diberi keputusan kepada mereka dekang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu taala dan sayyidina sulay, insyaallah kita akan lihat kaitan. Maka ini merusiari yang lain, kita melihat kesalingan berlaku di antara ayat Allah Subhanahu taala satu mentafsirkan yang lain. Insyaallah kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil wa alamin. Mubarakallahu wa fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.